Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma yassir amri wa eshrah li sadri wa ahli al-ukda min lisani yafqahu qouli. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na ma lam hakim. Her şeyden önce Allahu Teala'nın nimetlerini hatırlatmak lazımdır. Və qul unutmalı deyil ki, o Allah spontan neymətlərini, ona bəxş etdirdiyi neymətləri nə qədər çox xatırlaşsa, nə qədər çox şükür etsə, Allah ona olan neymətini daha da artırar. Və həqiqtən də bugünkü də bu açıq aşkar neymətlərdən biri də bizim bura toplaşmamız və Allah həm də olsun ki, əhlüsünnənin qədərindən olan, yəni, əqidə məsələləni o qədər bölməsini biz burada Allahın izni ilə öyrənirik. Həqiqdən əvvə bu e, neymətin də olmasını də Allah subhanət hala e, ev sahibini səbəbkər edib və Allah subhanət evi, ev əhlini hifz etsin və onların malına mülkünə bərəkət versin və o məclisi daha da bərəkətli, daha da səmmərəli, daha da faydalı və eşidib əməl edənlərdən etsin. Və biz kesən dərs deməli, həmən bu əqidətdiyimiz, yəni Əhlüssünnə müxtəsər ə, qədər, yəni bölməsinin 7-ci bölməsindən keçdik və qeyd etdiyi şey bu bölmədə müəllif bir neçə, yəni məsələləri aydınlıq gətirmişdi. Hansı ki, bu gün yəni, o əqidə qədər barəsində ə, bəzi anlaşılmazlıq olan, yəni məsələlər idi və biz keçən dərs bu ə, məsələlərdən ikisinin qeyd etdik. Və bu ində inşallah yəni üçüncü yəni, məsələdir. Və bu məsələ də bundan ibarətdir ki, həlil insan müsəyyərun ən müxeyyir. İnsan ixtiyarı var, insan ixtiyarlıdır, yoxsa ki, idarə olunur. Yəni, onun heç bir ixtiyarı yoxdur. Yəni, müəllif bu dərsdə inşallah yəni, bunu açıqlamağa yəni, çalışacaq. Yətərəddədədə, hədə sual kəsirən alə əlsinəti ində, ində hədisi ənil məsələti il qadar. Vədir, bu söz, yəni bu danışıq hər dəfə qədər barəsində danışlanda çox vaxtı dillərdə tərəddüd olunur. Hı. Və qad, əcəbə bə'dul ulamı əl-mü asinə bi ənəl-insəni musəyyərun və müxəyyərun mən. Vədir, müasir alimlərdən bir çoxu, yəni bu məsələyə aidillik gətirə qeyd etmiş ilə ki, insanın həm seçim var və həmçində elə hallar da var ki, yəni seçim yoxdur artıq e iradəsiz könüllüs, yəni əməl edir. Yəni idarə olunur o baxımdan. Yəni musayyər və muxayyər, yəni sözümdə. Fa huwa musayyaron bi'tibara ma qaddara Allahu lahu min al-umuri allati insan musayyərdir o etibarla ki, hansı ki Allah Subhanahu taala onu ona etdiyi təqdirlər hansı ki o qədərdə o insanın yəni seçimi yoxdur. Yəni ixtiyarı yoxdur. Yəni, o ə, qədərdə olan əməllər hansı ki baş verir, o məsələlərdə insan müsəyirdir, yəni onun seçimi yoxdur. Yəni, o idarə olur onun heç bir ixtiyarı yoxdur. Bir etibarına insan bu cürdür, hansı ki misalla gətirib ona Kəlmarad valimod valhəvadiz əllətə tusibuhu, e, hansı ki ə, xəstəlik, ölüm, hadisələr kimi, onun başına gələn müsibətlərdəki kimi, yəni bu halda insanın özünün yəni ixtiyarı yoxdur. Yəni insan istəsə o feyliyin, o xəstəliyin, o müsibətin qarşısını ala bilməz. Bu cür məsələlədə bəli insan, yəni musayird, yəni onun seçimi yoxdur, ixtiyarı yoxdur. Və ho muxeyyirun fiyyma yafəluhu bi ixtiyari. Və o da insan özü, öz e, ixtiyarı əməllərində isə seçimlidir. Özün ixtiyarə mələl sesibidir. Təqiyyəmühi və cürusiyi və duxuli və xuruciyi və taati və mağsusiyyəti. Necə ki, əyağa durmaq, oturmaq, girmək, çıxmaq, itaat etmək, asil etmək kimi əməllər. Yəni, müəllif burada qeyd etmək istəyir ki, o sualın qarşısında onu demək olaq ki, insan bəli, bir eytibarına seçim var və bir eytibarına seçimi yoxdur. Necə ki, məsəl üçün, xəstəlik kimi, başına gələn hansələr kimi, müsibət kimi, ölüm kimi, qocalıq kimi, isti havada təlliyir, bizə deyərlər, soyuq havada üşüyür. Yəni, bu cür hallarda insanın ixtiyarı yoxdur. Bu, baş verənlər onunla ixtiyarsız, yəni, baş verir. anca bunun əksi olaraq isə e, oturmaq, durmaq, yemək, içmək, qaçmaq, gəzmək, danışmaq, e, itaat etmək, asil etmək, bu cür məsələlərdə isə İnsan yani seçimlidir, ixtiyar yani sahibidir. Qalə səmahdü Şeyx Abdullah ibn Humeyd rahmehullah el insan musayyerun və mukhayyerun muan. Fə əntə bir binisbəti ilə xalqik fəllahu ən fəllahu xalaqak və cəlak əqlən litənmizə bi baynəl xəta və səwav. Şeyx Abdullah ibn Humeyd yani rahmehullah E, bu da yəni müasir, yəni Saud yəni alimlərindən olub və təxminən bir e, 30 ildən yuxarıdır. Bəlkə həm də bir az az bir az oldu ki, yəni dünyasını dəyişib. Eyni zamanda e, bu e, şeyx özü yəni əqidə e, barəsində ən yəni, mütəxəssislərdən olub. Həmçində e, təvhid şərhlərçilərindən olub və eyni zamanda da e, yəni Abdul Vəhabun təvhid kitabının şərhlərçilərindən olub və eyni zamanda da onun e, müasir e, əqidə e, barədərəklərdə, yəni sözü götürən yəni, e, şeyhlərdəndir. Və bu qeyd edir ki, insan Musayir və Muqayyirdir. Yəni, ikisi bir yerdir. Yəni, bəzi hallarda həm sesim var və bəzi hallarda isə yəni, sesim yoxdur. Fə əntə Muqayyirun bir nisbət ilə xalqid. Və sən e, Allah Subhanətə Allah Sənin xilqətində, sənin xəliq etdəndə, yəni Allah Subhanahu sənə aql verib, hansı ki, sən o oynan, xata ilə səbabı, yəni ayırd edə biləsən. Yəni Allah Subhanahu sənə aql verib və sən də o ağlın da səbəbiylə sən xatanı səbəbdən, yəni ayır edə biləsən. Fataxtaru ma huwa anfa və sən özünə fayda verən şeyləri seçisən. Fakhdiyar qalil aslahu anfa huwa dalilun al anta mukhayyarun. Və sən özünə Ən ıslah olanı, ən fayda verənini seçməyin. Bu dəllət ilə ki, sən artıq, yəni iqtiyar sahibisən. fəndə əndə təffəl şey bi-iqtiyarika və əntə bi və iqtiyaruka bi-yədilləhi subhəna və tealə. Və edirsən, bu əməllər öz iqtiyarın edirsən, sən və sən iqtiyarın da Allah subhəna və tealənin əlindədir. Fə Allahü Cəllə və ələ, huvəl-mütesarrifə fəhədəl qon və qalə tealə, m Fil ardı vələ vale fi anfusikum min qabl an nabraha in zalika ala və Allah subhana bu kainətin yəni idarəçiliyində Allah subhana təalanın ixtiyarı ilədir necə ki müəllif də ayə gətirib ki yəni sənin yerdə və nəfsinizdə özünüzdə olan hər bir müsəbət Allah subhanətə alanın yəni, əmri ilə indi, izni ilə indi və bu da xəliq olunmamışdan qabaq artıq kitabda var idi, mövcud idi və bunlar həqiqdən də Allah subhanətə alaya çox xasanddır. Yəni, bu cür, ə, bu cür əməllərin olması, yəni, insan əməlini xərq etmək, baş verinləri xərq etmək həqiqdən də bu Allah üçün çox, yəni, cürcü, yəni, çox xasand bir şeydir. Və şey Abdullah Əbdülaziz ibn Bas rahmehullah, "Əl-insan musayyərun, mumayassarun Ancaq Əbdül Əbdülaziz Bas, yəni bunu da hamı tanıyır, yəni bizdə məşhur olan, yəni alimlərdəndir. İbn Bas rahmehullah buyurur ki, "İnsan ə, həm seçmi var, həm insan yəni idarə olunur, yəni bu, yəni musayyər, yəni insan Elə məsələlər var ki, onun səsimi yoxdur və, <coughs> və eyni zamanda insan ona, ona xəliq olunana, ona təqdir olunana da, yəni əməl edir. Yəni onlar onun üçün hasanlaşır və insan da Allah Osman ona ə, təqdir etdiyinə yəni əməl edir. Fa musa yermu muyasurun bihasbim madar min qadar illə və insan əməl edir və eyni zamanda da ona xəliq olunana, hansı ki Allah subhanətə hala əvvəzən ona təqdir elədiyinə o insan, yəni əməl edir. Əvvəzən ona təqdir olunmuşlara o insan, yəni əməl edir. <coughs> Fəinna Allah qaddara və qada mə yəkuni fil aləm qablən yaxluqəsəmə və al-ard bixamisin əlfəsənə vədir həqiqətən də Allah subhanətə hala yerin, göyn əlli min əvvəl xəliq etməmişən əlli min əvvəl artıq e, təqdir etdi və o təqdiri də infaz oldu. Yəni yerinə yetdi. E, bütün bunlar hamısı insanlar və yer göy yaranmamışdan 50 min əvvəl artıq Allah Subhanahu bunların təqdirin, yəni e, yazmışdı. şeyin subhanahu va taala və səbəq ilmuhu Allah Subhanahu hər bir şeyi təqdir etdi və Allah səd ilmi bunların hamısını, yəni qabaqladı. Nizə şəh Allahu Subhanu şey'in xaləqnahu bi qədər." Biz hər bir şeyin öz qədəri ilə, təqdiri ilə xalq etdik. Qalə, Subhane, və qala Subhanah: musibətin fil-ardı və la fi anfusikum illə Yerdə və nəfsənizdə baş verən hər bir müsibət Allahu Taala'nın kitabında, yəni mövcuddur və e, bunlar xəlq olmuşan qabaq artıq onlar yani mövcud idilər. Və min usulul iiman al xeyrihi və Və iimanın usullarından da biri budur ki, qədərin xeyrinə və şərinə iman, yani gətirmək lazımdır. Fəl insa nuyessurun və musayyurun min hadil haythiyya li ma xulqala. Və baxımdan insan ona xalq olunana həm seçim var, həmçində yani seçimsiz, yani haldadır. Yəni bu ona bu qədər barədə, ona xəliq olunanlarda insan həm seçim var və bəzi hallarda insanın yəni seçimi yoxdur. Aləmə min qədər ilə, yəni Allah Subhanahu vallanın e, öncədən təqdir etdiyinə əsasən insan həm seçim var və həmsində e, bəzi hallarda da seçimi yoxdur. La ən an qədərillahi kəma qal. Subhanuhu allazi yusayyirukum fil barr wal bahr. Bütün bunlar Allah subhantala qədərindən qırağa çıxmır. Necə, Allah subhantala buyurur, yerdə və qurda seyr etdirən, yəni gəzdirən Allahdır. Və o müxəyyərun aydən mincəhti məətəhu Allah minəl əql vəl-iradə vəl-məşiyyə. Və Allah subhantala ona verdiyi ağıl, iradə və istəyir baxımdan isə insan seçim, seçimlidir. Yəni ixtiyar, yəni sahibidir. Fəqul insənin ləhu aqlun illə ən yusləbə kəlməcənin və her bir insan özün ağlı var, e, yalnız və yalnız ağlı götürülmüş ilərdən, yəni məcnunlardan başqa. Və el əl fil huvəl-aqil və e, bu, yəni, məcnunluq, yəni, o e, nisbətə götürəndə o e, əslin, yəni, əksidir. Yəni, əslində odur ki, insanın ağlı var və o, e, az bir qismdə olan Ağlılar olmayan məzunlarsa, onlar yəni o çoxluğa baxında çox cüzü yəni bir şey təşkil edir. <gülüyor> Fə mən kənə indəhul əqlu huvə müxeyyirun yəstətü ən yəmələl xeyrə vəşşar və kimin ağlı varsa o insan sesim qarşısındadır və o xeyr və şər etmək istədiyi o insan sesim qarşısındadır. Qalətə ələ, lümən şəh minkum ən yəstəqim. Sizdən e, kim istəsə, yəni düz yolu yönələr. Və mə təşəunə illən yeşəulləhu Rabbul ələmin. Siz istəməlisiniz hətta Allah subhanətə Allah. Ələmlərə olan Allah subhanətə Allah istəməyənə qədər. Və qalə cəllə və ələ Töridun aradad dünya və Allah yürədil əxirət. Siz dünyanı istəyirsiniz, Allah isə əxirətiyyən istəyir. Və qalə fədülət şeyh Muhammed ibn-i Salih əl-Utheymin fi cevabı mən sələ h Həmçinin də burada İbn Useymindən, Məhmədi Misali Salih Useymindən, yəni dəlil gətirir hansı ki, şeyxdən soruşanda ki, insanın seçim var yoxsa yox? Bu sualın qarşısında isə şeyx aşağıdakı, yəni kəlmələri istədir. Ələssəyl an bunu soruşan insan ən birinci özündən soruşmalıdır. Həl əcbəruh əhədun əl an sual? Yəni bu sualı soruşmaqda onu kimsə məzib edib yoxsa yox? وهل هو يختار نوع السياره vədir, يقتنيها maşın alan vaxtı hansı maşını seçmək lazımdır o özü seçir yoxsa yox ilə əmsal zalikam min al-asla və seytabən fa seytabən halı yəni bu cür yəni misallar söhət gətirmək ola ki və bunun da nəticəsində bəyan olacaq ki o seçimi var yoxsa yox yəni ixtiyar sahibi yoxsa ixtiyar sahibi deyil thumma yasal nafsahu Həl yusibu hülə hədd bi ixtiyari, sonradır o bir daha özündən sorsun. Yəni, başına e, gələn halsələrdə onun ixtiyari var yoxsa yox? Həl yusibu hül maradu bi ixtiyari, o e, xəssələnməkdə, onun baş, bir xəssəliyi baş verəndə ona, e, bədənin hansısa bir elə onun ixtiyari var yoxsa yox? Yəni, o xəssəliyi onda baş verməsi onun ixtiyari ilə də yoxsa yox? Həl yamutu bi ixtiyari, o öz ixtiyari ilə mi ölür yoxsa yox? illa misal zalika min al-asila wa sayatabayanu lahu al-jawab hal huwa musir aw bu cür misallar çox çəkmək olar ki və bunun da nəticəsində bəyan olacaq o insan seçim var yoxsa yox. Wal-jawab en al-umura allati yef'aluhu al-insan al-aqil yef'aluhu bi-ikhtiyarihi bila rayb. və bunun cavabının onu demək olar ki insan ağıllı insan hansı ki etdi ki etdiyi əməllərin əməlləri O, e, şək şübhəsiz öz, yəni ixtiyarı nəydir? Yəni, ağlı başında olan insan etdiyi əməllərdə özünün ixtiyarı, yəni seçim var. Çünki o, ağlı insandır, onun şüuru var, o, yaxşını pislən ayıra bilir, soyuq hissən ayrıla bilir, ona zərər və e, e, xeyir verən şeyləri ayrı deyilə bilir və nəticəsində də o, elədiyi əməllərdə nəyi var, onun yəni, seçimi var. و اسمعوا قول الله تعالى فمن شاء من شاء اتخذ الى ربه ما ابا و ki sizdən kim istəsə Allahın yoluna tövbə edib dönər va ila qouli taala minkum man yurid dunya w minkum man yurid al-akhira va Allah taala buyurur ki sizdən bəziləri dünyanı və bəziləri isə axirəti istəyir va lakin al Əgər bir şeyə nəfərlə fə'ləhu alim enne Allahu taala li qoulihi taala liman sha'a minkum en yastaqim ve ma tasha'un illa yeşa'u rabbul qul bir şey istese və etsə, etdikdən sonra biz artıq biliriki o həmən o etdiyi istəyib etdiyi fe'li Allah Subhanallah istəməzə o nədir? Etməzdir. Çünki Allah talab buyuruyor ki, sizdən kim istəsə düz yola yönələr, e, və ləkin siz istəməzsiniz hətta Allah Subhanallah istəməyinə qədər. Yəni, insan özünün seçimi ixtiyarı var, lakin onun seçimi ixtiyarı Allah Subhanallahın təqdirindən, qədərindən yəni qırağa çıxmır. Fəlikəmələ rububiyyəti ilə yə qavşiyyənin fissəməvati və ilə illə bir məşiyyəti ilə təələ. Vədir Allahusmanın rəbliyinin kamiliyindəndir ki, yerdə və göydə baş verənlər Allahusmanın izinsiz, yəni baş vermir. Əgər yerdə və göydə Allahusmanın izinsiz nəzə baş versəkdir, bu artıq Allahusmanın rəbliyinin kamiliyinə dələt etməzdir. Yəni onda o rəbliyik qismən olardı. Aydə necə məsələn bu günki yer kürəsinin yəni sultanları, hakimləri kimi bəziləri falan yerin hakimi sultanı, bəziləri falan yerin e, sultanı yəni hakimdir. <gülüyor> wa amma al-umura lataka'u 'ala al-'abd aw minhu bighayr ikhtiyarihi kal-marad wal-maut wal-hawalif fa hiya bi-mahdi al-qadar wa laysa lil-'abd ikhtiyaran fiha wala iradatan wallahu muwaffiq Amma deyir, o işlərdə ki, hansı ki o şeylər baş verir və orada insan heç bir ixtiyarı yoxdur. Məsəl üçün, xəstəlik, ölüm hadisələr kimi və o deyir, xalis Allahusuban qədəri ilədir və qulun bu məsələlərdə, bu cür əməllərdə e, ixtiyarı yoxdur. Nə ixtiyarı var, nə də yəni seçim var və həqiqdən də müvəffəq edən Allahusuban və tealadır. Və müəllif burada müəllif üç sənə, yəni müasir alimlərdən, Abdullah ibn Hümeyd, Şeyx Abdullah bin Bas və Şeyx Mahdi Əl-Salə rusəmin rəhməhumullahdan, yəni dəlillər gətirir ki, yəni o sualın müqabilində demək ki, insan seçimi var, yoxsa seçimi yoxdur, ixtiyar var, ixtiyar yoxdur. Yəni bunun Qardaşo, bu termin, yəni ərəb dilində museyyər və mukhayyir, yəni termindir. Yəni bu cür ə, sual verənin, yəni cavabı necə olmalıdır? Məhəllə bu üç dənə dünyaların dəyişmiş, yəni böyük alimlərin, yəni rəylərin gətirdiyi ki, və bununla da bizə, yəni bəyan olur şey, və insanın ə, bu barədə ə, seçimi var və elə də aməllər nədir var, orada insanın yəni ixtiyarı yoxdur. Yəni əgər insan Allah u sənnə onu ağıl veribsə, ona şuur veribsə və insan özünə zərər, e, xeyir e, və özünə ən fayda verən şeyləri seçə bilirsə, onu özünə cəlb eləmək istisə, deməli insanın nəyi var? İradəsi və ixtiyarı var, aydındır. Ancaq o insan ki, məcnundur və yaxud da körpədir və yaxud da hələ, necə deyərlər, şüuru o boyda inkişaf etməyib. Yəni, bu cür insanlar isə şək yoxdur ki, onlar özlərindən şəxsi ixtiyarsız yəni, əməllər edirlər. Məsələn, görsən, körpə uşaqdır, bilmir götürür, nəyisə çırpır kiminsə başına, nəticədə e, necə deyirlər, təsadüdə ola bilər. Və ya da ki, evdə götürür kağızın aparır, nəyisə harda yandırır. Fikirləmir ki, pərdə yanar, ev alaşar və xüsuralar. Bu artıq, yəni bu cür e, onun əməllər onu göstərir ki, e, həmin o uşağın e, əməli, yəni demək olar ki, e, ixtiyarsız uşaqdır. Yəni onun şüuru, ağılı yoxdur. Amma o insanlar da ki, aql və şüur var, deməli o insanlar Öz etdiyiləri əməllə nədirlər? Seçim, yəni sahibidirlər. Aydındır. Və eyni zamanda da elə də əməllər var ki, yəni Allah subhandan təqdir etdi, elə əməllər var ki, hansı ki, hər bir insan ondan, e, onun başına gəlməsi, yəni, ləbuddur. Məsəl üçün, e, ölüm, xəstəlik, başına gələn müsibətlər, saçın ağarması və yaxud da ki, e, başqa nə qədər hası etsən, yəni, istə havada, buna istı olması, soyuq havada məsəl üçün buna soyuq olması, yəni hamı istəyir ki, isti havada buna soyuq, olma ə, soyuq havada buna soyuq olmasın. Hamı ona istəyir, düzdür? Baxmayaraq bunun üstündə çalışırıq, istiyinir, qalın geyinir, cürbəcür libasdan istifadə edirik, amma nəticə nədir? Nəticə odur ki, biz onun qarşısına bilirik, çünki onun soyuğunu hiss eləməmimiz bizim yəni ixtiyarımızdan deyil, aydındır? Və bununla da müəllif, yəni, bunların yəni, danışığında o məsələni qeyd edir ki, deməli, insan e, seçim qarşısındadır və elə dəməllər var, onun ixtiyarı yəni yoxdur, aydındır. Və e, nəticə itibarilə Hətta o əməllər hansı ki, onun ixtiyarı ilə baş verən əməllərdir. O əməlləri insan özü seçir, ağıllı, şüurlu e, səviyyədə onları seçib edirsə, hətta o cür əməllər nəticə etibarilə Allah subhanı ta allan olmasa olmaz, baş verməz, aydındır. Yəni, insanın seçim və ixtiyar sahibidir və onun seçim və ixtiyarı Allah subhanı ta allan istəyindən, yəni sonradır. Fətəbəyyənə bəhədə ənəl-insən leysə məslubəl-iradədə vəl-məşiyyətə mütləqən və hüvə məyüəbbiru ənəs bəənəhu hə musayyər və ləysət məşiyyətəl-insən və iradətə nəfidətən dəimən və hüvə məyüəbbir ənəhu bəənəhu müxayyər. Və bununla da bir bəyan olur ki, və insan e, mütləqən olar onun istəyi e, və onun seçimi ondan ə, ə, çəkilməyib, yəni ondan heç kim onun əlindən almayıb. Yəni mütləqən olaraq ələn alınmıblar, yəni onun özün ixtiyarı və seçimi var və eyni zamanda da heç kim diyənməz ki, heç kim ki, onun istəyi və onun iradəsi mütləqən olaraq, yəni baş verə, yəni iradədir. Yəni insan mütləqən müxayyir və mütləqən musayyər deyil və onun ə, Aydın aydınlıq gətirdi ki, onun seçimi də və seçimsiz qalan əməlləri də mütləqən halda deyil, aydındır. Wa inna lahu məşiyyətun və ixtiyaron al af'alihi al ixtiyariya, bəda məşiyyətillahi dun ma qatara min al masayib və al havadis mimma la və ixtiyarihi və bununla da aydın olur ki, insan seçimi var və insanın ixtiyarı var özün ixtiyarı, yəni feyillərində və bunun bu ixtiyarı da, sesimi də yalnız və yalnız Allah Subhanallahının istədiyindən sonra, yəni baş verir və eyni zamanda o ə, əməllər ki, o feyillər ki, hansı ki Allah Subhanallah buna təqdir edir, xəstəlik, ölüm və başqa hadisələr kimi, hansı ki bunların baş verməsi onun ixtiyarının asılı deyil, baxmayaraq ki, bunun da yəni insan özünədir, o allarda yəni səbəbkardır, aydındır. Yəni, insan o hallarda, yəni, öz səbəbkərdir. Məsələn, e, insan tamca maşın sürür, və şey gör ki, normal gedir və birdən e, vəxs sürəti çox e, artırır və hətta ki, elə manevraları elə, eləyir. Yəni, e, səhvli öz ucubatından olmaq vasitəsilə və hətta ola bilər səhviz bunun ucubatından deyil və bu gedir, hadisə baş verir, aydındır. Yəni, bu hadisə baş verməyi bunun ixtiyar ilə deyil, amma səb səbəbkər kimdi? özü yani səbəbkar yani özüdür. Walakin huna məsələtün muhimmatun və huwa enna hada l-ma'na allazi nusus al-wajiban yu'abru an bi'l-afazh shariyyah walqulu bi'anna al-insan musayyan aw mukhayyar lam yati fi nusus at-ta'bir biha an hada al-man' fi ma lam nusus az-zikru al-iradatu wal Və şeyx bu məsələləri aydınlıq gətirəndən sonra insan müxeyyirdi, yoxsa müxeyyirdi, ondan sonra müəllif burada deyir ki, burada mühüm bir məsələ var, hansı ki, bəyəkdən söhbət açdığımız məsələlər, hansı ki, Quran və sünnədə buna dəllətlər var, orada hansı ki, insan insanın müxeyyirə müxeyyir olması və deyir, bu cür ləfslər, müxeyyirə müxeyyir ləfsi Quran və sünnədə mütləqən ləfz kimi gəlməyib. Aydındır və onlar e, mütləqən gəlmədiyindən də ötürü insanlar o cür cümlələr, o cür ləfsləri işlətməndə nə inəməlidirlər? Çəkinməlidirlər. Hansı Quran və sünnədə zikr olar nədir? İradə və istək İnsanın məşiyyəsi və iradəsi, istəyi və iradəsi. Ne ki, Allah talaq Quran kəmdə buyurduğu kimi, Limən kəmin kumən yəsim, sizdən kim istəsə, yəni hidayətə gələr, İdayətə yönələr düz yola gələr və mə təşəun illən yeşə Allah Rabbul ələmi və e, siz istəməlisiniz hətta Allah subhantallahu istəminə qədər. Yəni, müəllif burada qeyd edilir ki, e, sələfi sali bu sözlər istifadə etməyiblər, müxəyyər və müyəssər, müsəyyər sözlər istifadə etməyiblər, çünki bu, ümumiyyətlə, Quran və sünədə bu cür ləfslər gəlməyib, aydındır. Quran və sündə ləfislər iradə və istəyir, yəni məsələti və müəllif o ayəni ondan gətirdi. Və təsadüfü deyil ki, Əməllif e, e, bəyə muasir alimlərdən, üst səviyyəli alimlərdən cəhdli dəlildə məs buna görə gətirmişdi ki, e, çünki bu cür məsələlər müasir çıxan, yəni məsələlər də aydındır. Düz müasir deyəndə yəni, 20-ci əsrdən də deyil, yəni hardasa bir az da yəni, öncəyə qeyd etməyə ular, bir az əvvələ. Ancaq bu sələflərdən e, gələn, yəni terminləri deyil, yəni sələflər e, Quran və sünnədə nə termin zikr onu yəni istifadə edirlər. <coughs> Allah-u Teala Quran-ı Kəmədə buyuruyor Mən kənə yuridul əjilət əccənə ləhu fiyyə mənəşə limən nurid Allah-u Teala Allah-u Teala allah naz nimətini istəməkdə tələsənlər üçün biz onlara tezləşdirərik dünyada onlar üçün tezləşdirərik kime istəyiriksə burada da yenə də isə yəni mənası gəlib musayir-muxayir ləfsləri gəlməyib fə əzbət Allah-u Teala lilibədi məşiyyətən zümma bəyin anənə latənfız vələ tətəhaq illə biradətə və məşiyyətə və müəllif qeyd elir ki yuxarıda qeyd etdimiz ailələrdə Allah subhəntəl öz qullarına öz qullarına deməli istəy və iradəni nisbət eliyib sabit edib o o cür, o cür istəy və iradən onları ispat eliyib və sonra qeyd eliyib ki onların istəy və iradəsi ə yerinə yetməz hətta Allah subhana taala istəyi ilə və iradəsi yəni olmasa. Yəni insanın özün istəyi və iradəsi yalnız və yalnız Allah subhana taala istəyi və iradəsindən sonra yerinə yetə bilər. Əl-qufəs sələf min əl-mücmələ təcənnub itlaqəha nəfyan və isbatan. Və sələfin mövqeyi isə bu cür yəni icmal olan ləfzlərdə Odur ki, bu cül e, məsələləri inkar və ya da ispat eləməkdən, yəni çəkinmək. Və lihədə kərihə sələf itləqü lafdə ətəəthir <gülüyor> və lafdələcəbər və hüma filmənəl qoli bənna linsən müxəyyərun əv musəyyərun əv müqaribən ləhuma və baxmın deyir sələf təsir və məcbur, yəni e, icbar, yəni sözünü tələffüz sözlərin tələffüz etməyində, yəni icra etmişlər hansı bu sözlər, yəni təsir və ya da icbar e, özü e, bir məna olaraq mukhayra musayir sözlərinə yəni yaxın yəni mənanadır. Yəni insan yəni təsir o baxımından insan öz əməlləri ilə təsir eləyir və icbar isə yəni insanın seçimi yoxdur. Yəni məcbur yəni haldadır. Qalə eş-Şeqlisəm İminteymiyə <coughs> və kədəlik ləfzul el-cəbri fihi ijmalun yurad bi ikrahul fa'l 'ala al-fi'li biduna ridahu. Və Şeqlisəm İminteymiyə Rəhməlla buyurur ki, eyni zamanda el-cəbr də işlətmək Onun özündə də icmalı, yəni mənası var. Hansı ki, o sözü deməklə insan onu demək istəyir ki, e, feil edənin, ed edənin həmin feilə ikra et olmaqla, yəni etməsi, hansı ki, o feil özünün, yəni failin özünün ixtiyarı yəni yoxdur. Yəni onun heç bir e, e, rizası və ixtiyarı yoxdur. Kəmə yuqalu innal ab yucbiru al mar'ata ala nikə necəki deyilir ki, Kişi e, qadını niqaha izbar edir, yəni məcbur edir. vallahu Allah-u Teala və azam min ən yəkuna mucbirən bihədət tafsir. Və Allah-u Subhanət Allah daha əzəmətlidir ki, bu cür Allah-u Subhanət Allah-ya nisbət etmək ki, Allah-u Subhanət Allah öz qullarını, yəni məcbur edir. Fəinnəhu o yaradır əbədi rida və ixtiyar bəma yəfəlu vəlisa zəlikə cəbrən bəhələhəbər bədir allah subhanə təla öz quluna rida və ixtiyar xalq edib hansiki insan əməllər edəndə də insan öz razılığını ixtiyarıyla edir və bu baxımdan ona icbar yəni demək olmaz. Yəni insan mütləqən icbar olmayıb. Və yuradu bil cəbrü xalqu ma nüfus nufus min el-i'tikadat və el-iradat. Və ən zamanda cəbr deyəndə qəlbdə qabiliyyətlərdə və nəfsillərdə olan ictiqadlar və iradələr nəzərdə tutulur. Kaqolü Muhammed ibn Kəbəli qurazi el-cəbrü el-ladzi cəbra el-ibadə azur an ali radiyallahu anh jabbarul qulub ala fatrataha shaqiha wa sa'idha wal jabr thabit bi hada tafsir ve dedi kimi jabbar odur ki hansı ki, e, insan e, qulların yəni qəlblərini qəlblərini öz istədinə yəni məcbur edib necə ki e, ali anh, olan duada e, Qeyd ki dönülür e, ki qəlbləri icbar edən, yəni cəbbal edən, yəni öz e, xalq etdiyinə qarşı icbar edən hansı ki onların bədbəxt və yax da xoşbaxtçılığı yəni baxımından və bu baxımdan e, cəbr sözü, yəni bu tə, bu cür təfsirlərdi, yəni sünnədə yəni sabit varid olub. E, fələn, məkən məkanə lafzul cəbr mujmalan nə ala-e-l-a'am an-i-tilaq an-i-tilaq ithbati və nəfyi bədir cəbr ləfsi icmal baxımından icmal baxımından ləfs olduğu halda və sələf alimləri yəni bu sözün ispat və ya da nəhv etməsini mütləqən ispat və nəhv etməsindən yəni çəkindiriblər. Hansı ki, bu sözün özündə həm umumiliyi var, həm də yəni, xüsusiliyi var. Yəni, o söz, e, cəbir sözü Əli e, Radiyalanun hədisində qeyd olundu kimi, yəni, varid olub. Ancaq o sözün özündə yəni, mənası mücməl hardadır. Yəni, ona Təfsirata açıqlama yenə yəni, ehtiyac var. Yəni bu cür ləfzlərdə, bu cürlər. Baxmayaraq sabit olubsa da belə, yəni sələb bu ləfzi işlətməkdə çalışıb və ki insanları çəkindisinlər. Çünki e, o cür ləfzin e, mucbər, yəni mənası var və ehtimal da ola bilər ki, kimsə onu səhv də yəni, başa düşə bilər. Aydındır? Və kədə laftul ətəhir. zamanda təhdir sözü də bunda da icmal, yəni mənə var. Fənnə qudrətə məl məqdûrha kə səbəb məl musəbbib və eyni zamanda qudrət özü də qudrət özü. Yəni e, təqdir e, üzərində qudrəti olunmuşa səbəb və musəbbib kimidir? Yəni əgər e, bir qudrət varsa, deməli həmin qudrət e, nəyisə qudrətlənib. Yəni nəyinsə üzərində öz qudrətini, yəni əks etdirib. Aydındır? Və bu eyni zamanda səbəb və səbəbkar kimidir? Səbəb və səbəbkar kimidir? Va Şar müməlmaaşıə şərt və şərtnən şart olmuş kimi. Fəin uriə bil qudrati əl qudratu əşəiya əl, əl müahə il felil əlmutaqat niali fətilqə şartı ll feib. Vasbabbun min əsbəbi. Əyya dil gudrət dedicə əyə şərey emənası istənlərə şey han o gudrətnən həmən fein edilməsi yəni yanini səhi olur bu əgər bu baxımdan deyilsə bu idi səbəb e, və, və səbəbun münasibəti və eyni zamanda bu qüdrət də onun yəni səbəblərindən biridir والإلة ناقصة له وإلا ناقصة لشتراندي وإن أريد بالقدرة القدرة المقارنة للفعل المستلزمة له فتلك إلة للفعل وسبب تام ومعلم أنه ليس في المخلوقات شيء هو وحده إلة تامة وسبب تام للحوادث بمعنى أن وجود مستلزم لوجود الحوادث أيضا قدرة demək istəsən, cüz, qüdrət demək istəsən, onu nəzərdə tutursan ki, onun müqabilində əgər qüdrət varsa, o insan da o qüdrətin nətizəsində tam əməl etməyə qadir olduğunu, yəni istədiyi bir şeyi əməl etməyə qadir olduğunu göstərirsə, e, bəl, leysə hədə illə bi məşətə ilə təalə xasrıdan fəməşə allahu fən və mələm yeşə iləm yakun. Əgər bu baxım bu baxımından demək istəyirsənsə, onda bil ki, yəni o halda Allah Subhanahu olan istədiyi, yəni olacaq və istəmədiyi də yəni olmayacaq. Yəni hətta qudrat özü də, yəni təfirsə özü hansı ki, o, o, o sözdə də yəni icmal məna var. Hətta onun özündə də insan e, deyilişini, yəni fikir verməlidir. Hansı ki, e, orada yəni qudrat demək istəyəndə, necə müəllif burada qeyd etdiyi kimi, əgər e, bu məsələdə Həmən qüdrətin səbəbi ilə, yəni insan ə, baş ə, ə, əməllərində özün mütləqən ixtiyarı olduğunu yəni göstərirsə və bu ə, istəyi onun baş verməz, hətta Allah, yəni Allah Subhanallah yəni istəməyə qədər. Yəni Allah Subhanallah istəsə olacaq və istəməsə də olmayacaq. Və Fəlavdül Musayyar o bəfiman məcbur və ya sözü də e, eyni zamanda yəni məcbur sözünə yaxın yəni bir söz yəni insan demək ki e, flancəs məcburdur yəni bu söz özü elə musayyer deməy kəmən nəfs-ül mukhayyər Necə ki demək insan mukhayyər, yəni ixtiyar sahibidir və eyni zaman bu da yaxın necə insan desin ki, insan özü öz fiillərində, yəni təsir göstərəndir. Yəni insanın ə, özün fəil etməklə özü yəni təsirdəndir. Lənn men yəqul inə linsan mukhayyir yurid enəhu qadir ələ en yəflə əvə lə yəfəl və hədə həkikatul əl çünki demək ki insan özün e, ixtiyar sahibi yəni mukhayyirdir bunu demək istəyidə e, o insan onu qeyd etmək istəyir ki insan öz e, feilini etməyə qüdrəti var e, yəni istəsə edər istəsə də etməz bu da həqiqətən də qudrat ve ta'sirdir. Ama biha da yetebeyyenu ennel udul en hadil alfaz el mujmalah ila el fazl el sharia el vadiha el dalalatu alel hak. Vel muvagatun lin nas vel mas'alatu min min el şebe huvel adlu vel el muvafiq li tarik el selef. Eger bununla da der aydın olur ki o hansı ki onlar e, icmalı, mücməl harda gəlib, yəni onun e, deyilişində, yəni kimsə bilmədiyi halda xata e, da başa düşə bilər, hansı ki o söz özü Kisədə e, yozula bilər, yaxşıya də yozula bilər, yəni bu cür ləfislərdən, yəni sələfi salihin yolu odur ki, sələfi salih bu cür yəni, e, sözlərdən çəkiniblər və hansı söz ki, açıq-açkər şəriyyətdə ona dələt edirsə, açıq-açkər dələti varsa, o cür ləfislərdən insan yəni, istifadə etməlidir. فإن قال التفريق بين العمل اختيارك كالتعد والمعاصي والآمال المقدره كالأمراض والحوادث وأن العبد المخير في القسم الاول محسن في القسم الاول يزول به اللبس desə ki yəni bu cür məsələlərdə insanın ixtiyarı var yoxsa yoxdur yəni bu cür məsələlərdə yəni belə ayırtmaq olar ki e, insan itaatlərdə asiliklərdə e, ixtiyar sahibidir və Allah təqdirində isə ona yazdığı qədər də xəstəliyi hadisə kimi e, məsələlərdə isə insan, yəni ixtiyar sahibi deyil, yəni bu cür kimsə deyirsə, e, yəni bu cür e, taksimrət versiyona, yəni e, musayr-muxayr sözünü bu cür ayırsa, onda deyir, e, artıq insanda bu şübhə itər. Yəni kimsə mukhayyirə musayyirə bucür yəni aydınlıq gətirsə şey ixtiyar əməllərində ixtiyar sahibidir və e, ixtiyarlı olmayan əməllərində ixtiyar sahibidir. Yəni belə desək, artıq şübhə itər və heç bir qalanlı bir şey qalmaz. E, əgər bunu kimsə bucür deyirsə, fəcəvəbuhu enəl qawlu bi enəl abdü mukhayyirun fima yüsamma bilə fal-ixtiyariyyə, katta'ad vəl-mu'asif, fəlaysa alə itlaqə. də yəni, Qeyd etmək lazımdır ki, insan özü e, itaətlərdə və asil eləməkdə mütləqən ixtiyar, yəni sahibi deyil. Fələv məşiyətun və ixtiyarun fiyyə, ləkin məşiyyət o leysət mütləqədən, bəli, müqayidətən bir məşiyyətillə. Və e, bu cür demək, mütləqən onun ixtiyarı var demək. Bu özü, yəni xatadır, çünki onun istəyi və ixtiyarı var, lakin onun istəyi və ixtiyarı mütləqən deyil, yalnız və yalnız Allah Subhanahu taalanın istəyi və iradəsindən sonradır. Vaqad axbar Allahu an hada fi qoulihi lima sha' minkum an yastaqim wama tasha'un illa an yasha'u Bu artıq Allah Subhanahu taala bu barədə Quranda xəbər verib ki, kim sizdən istəsə düz yola yönələr və siz istəməsiniz hətta aləmlər rəbb olan Allah Subhanahu taala istəməyənə qədər e, fəbə yenə subhanəhu annə məşiyyətə məşiyyətü l-əbdə fi fil-istiqamə və fi l-ətəad leysat illə bi məşiyyətih və bununla da Allah Subhanahu taala edir ki, insanın düz yolu seçməsi və hər hansı bir asiliyi etməsi insanın istəyinin Ba, istəyi baş verməz, hətta Allah subhantalla istəməyinə qədər. Yəni, insanın istəyi o cür əməllərdə də, ixtiyarı feyillərində də belə mütləqən deyil. Hansı ki, Qudsi hədisdə Abuzər Peyğəmbə səhədə müravayət edir ki, Ya ibad, كلكم dalil illa man hadaytuhu Ya ibad, كلكم jani illa man at'amtuhu fastat'umuni at'amukum. Ya ibad, كلكم aaran illa man kasawtuhu fastaksun Və bu hədis onu göstərir ki, qul həqiqətən Allah Subhanahu taalanın gücünə, qüvvətinə ə, onun ə, ehtiyacı var və qul Allah Subhanahu taaladan Əgər, ə əgər hidayət istəməsə, əgər ondan qayının qarının doydurmasını istəməsə, ondan bədənin ə, libasını gindirməyin istəməsə ə, insan həqiqətən də fəqir, yəni olan insandır. Hansı ki, müəllif burada buyurur ki: "Və həzəl hadisü hədith, şahidun qawiyun li fəqril əbdillir rabbihi, fəənnəhu la yumkinu an yətəhəqqəq lähu şey'un mimma aradə illə bi məşiyyətillahi Və deyir, bu hədis onu göstərir ki, açıq-açıkar, yəni dələt edir ki, e, qul öz Rəbbinə həddindən artıq fəqr və ehtiyacı olandır və onun başına gələnlər, onun istədikləri yerinə yetməz, yalnız və yalnız Allah istəyir və iradəsindən sonra. Hansı ki, hədisə Allah tələ buyuruyor ki, ey mənim qullarım, siz hamınız zəl zəlalətdəsiniz, yalnız-yalnız mən hidayət etdiklərimdən başqa və məndən hidayət istəyir və mən sizi hidayətə yönəldim. Ey mənim qullarım, siz hamınızın acınız. Yalnız, yalnız, və yalnız mən yedizdiklərimdən başqa və məndən e, yemək tələb edin və yedizdirim. Ey mənim qullarım, siz hamısınız, yəni libassısınız və mən də e, e, libas istəyin ki, mən də sizi yedizdirim. Yəni Bu, onu göstərir ki, qul həl bir halda Allah subhanət hala fəqirdir, Allah subhanət hala mühtazdır və Allah subhanət hala onu giyindirməsə, Allah onu yedizdirməsə, və Allah-u səhməni hidrəyətə yönətməsə, insan özü nə hidrəyətə yönələr, nə e, qarına yemək tapar, nə dəəyinə libas tapar. Fə tebəyyənə ənəl-əbd lə məhşiyyətillə və lə iqtiyar illə bədə məhşiyyətillə və hədə zəhirun məlmusun minəl-vəqiyyə Feleysa kullu men arada amalan soliyan yuwaffaku ilayhi wala men arada amalan sayyan yumatkenu minhum wala hada falqul inna mukhayyaran fi hadhih al a'mal ala al itlaq mahallu al nazar was-sawab an mukhayyarun fi da aydin olur ki aydin olur ki hatta o cur ihtiyar insan özi aciq aşkar birbaşa, yəni ziyar yəni sahibi deyil və bu da e, günümüzdə, yəni bu cür hadisələrin, yəni açıq açıq-aşkar hissli olunmuş, hiss olunmuş, yəni e, yəni şahidiyik ki, yəni hər bir kəs e, xeyr əməl istəmək, etmək istəyən insan, o xeyr əmələ etməyə müvəffəq yəni olmur. Və ya da ki, hər bir kəs əgər hər hansı bir günah etmək istəyirsə, o günahı e, yerinə yetirməyə müvəffəq olmur. Və bu da aydınlıq gətirir ki, yəni demək ki, insan öz əməllərində ixtiyar sahibidir, mütləqən, yəni ixtiyar deyil. Mütləqən ixtiyar deyil və həqiqətən isə onun bu ixtiyarı Allah subhanətə olan ixtiyarından yəni sonradır. Və müəllif qeyd etmək istəyir ki, e, yəni əgər kimsə deyirsə ki, insan özünün ixtiyarı əməllərində mütləqən ixtiyar sahibidir, müəllif bu cür... E, Alimlərin rəylərini gətirməkdə əsas hədəfi odur ki, yəni hətta o cür əməllərdə belə insan özü mütləqən ixtiyar sahibidir. Yəni açıq-aşkar -açıq da günümüzdə biz şahidik ki, yəni hiss olunan əməllərdir ki, yəni hamı istəyər gecə namazına dursun. Yəni hamıya müvəffəq olur bu? Yox. Hamı istəyir ki, gündə 5 namaz məssə qılsın, müvəffəq olur? Yox. Hamı istəyir ki, var dövləti çox olsun, Allah yundə sədaqə, zəkat versin, müvəffəq olur? Yox. Hamı istəyir hər il həcc Ayda bir də ümrəyə geçsin. Ancaq mənfəq olur, yoxsa yox, yox. Əgər onun ixtiyarı varsa, bəs niyə yerinə yetmir? Deməli, onun ixtiyarı da olsa da belə, onun ixtiyarı mütləqən ixtiyar deyil və onun ixtiyarı yalnız və yalnız Allah subhantı olan ixtiyarından sonra yerinə yetir. Və hatta ki, əksinə, ə, o qədər cahillər var ki, hamı siz ki, pulu çox olsun, geçsin, izinə eləsin, eləsin, eləyə bilirlər, Yox, hətta axillikləri yerinə yetirmək də mütləqən yəni ixtiyar sahibləri deyilər, aydındır? Sonracın müəllif e, qədər, yəni qədərdə Allah Subhanahu təqdirində yəni olan əməlləri yəni, aydınlıq gətirir. Hansı ki, e, qeyd etdi ki, o cür əməllər xəstəlik idi, ölümdü, başına gələn müsibətlərdir. Hətta bu cür əməllərdə də o mütləqən e, e, icbar olunmuyub, yəni mütləqən seçimi yoxdur, aydındır? Məlif يقيد ان وكذلك الاعمال المقدر عليه من الامراض والحوادث فهي وان كانت مقدره على العبد من الله الا ان العبد متسبب فيما يصيبهم من المصائب كما اخبر və deyir, hətta deyir, ona təqdir olmuş əməllərdə belə, yəni xəstəliyi, hadisələrdə, başa gələn müsibətlərdə baxmırrə ki, bunu Allah Subhanahu həmen qula təqdir edib. Hətta bu cür əməllər belə insan özü bunlara, yəni səbəbçi olur onun başa gələn müsibətlərdə. Nec Allah təala Quran-Kərimdə buyurduğu kimi, mə və məsəbəkum min müsibətin fəbəmə kəsbət əyidikum və yafu an kəthir. Və sizin başa gələn müsibətlər öz əlinizlə qazandıqlarınızı və Allah Subhanahu sizə çoxunu əf verir, yəni sizə çoxunu keçir. Həmçinin Allah Tala buyurur ki, "Əvələn musibətküm musibətdən qəd əsabtum mislihə, nəhədə, o o Dir o zaman ki, sizin başına musibət gələn zaman dediniz ki, bu hardan bizə? Artıq bundan əvvəl bu sizin başınıza gəlmişdi. Dediniz ki, bu hardan bizim başımıza gəldi? Və Allah Tala deyir ki, "De, bu sizin öz nəfsinizdən, yəni dolayıdır." Öz nəfsimizdən e, gələn, yəni, müsübətdir. Və mə əsabəkə min həsənətin fəmin Allah və mə əsabəkə min siyyətin fəmin nəfsək. Sizin başınıza gələn həsənət, yəni, e, sizə müsübət olun həsənət Allah subhanahu wa ta'ala dadanır. Və sizin başınıza gələn müsübət isə, e, müsübət asılı isə sizin öz nəfsimizdən yəni, gələn, yəni, müsübətdir. İbn-i Cərir rəhməllə bu ayləri təfsir edir və buyurur ki, فَإِنَّمِ يُصِبِكُمْ min عُقُوبَتًا مِنَ اللَّهِ لَكُمْ بِمَا بيمى... اِشْتَرْتُمْ مِنَ الْأَثَمْ Və dir-i bin cəlir, bu Şura surəsinin ayəsi, hansı ki, sizin başınıza gələn öz əllərinizin qazandığı ucubatındandır ayəsini açıqlayır ki, və sizin başına gələn <coughs> müsibətlər, sizin öz etdiyiniz, yəni günahların, muqabilində olan uqubətdir. Yəni sizə verilən. Yəni insanın başına bir müsibət gəlibsə, o insan onun əlinin, yəni əli ilə, yəni yani qazandığı, özünün əsil etdiyi günahların yəni muqabilindədir. O da həvəcəmunul mufassili fi təfsir <gülüyor> ayətəl-imran anə qulu təala qul huwa min 'indanfusikum işarətun ilə mukhālifətil rumādiyum uhudin bi tarkim el-cəbəl və qad əmarahum nəbiyyu sallallahu Onsuz ikinci ayə isə de bu sizin nəfsinizdən iləli ilə gələn, yəni müsübət Əl-İmran surəsinin açıqlamasında isə bir çox mufəssirlər, yəni təfsirə qeyd etdilər ki, yəni hətta Uhud döyüşündə baş vermişdi. Yəni bu ayə ondan sonra nazil oldu Əl-İmran surəsindəki və, ə, və Allah təala burada deyir ki, o başınıza gələn müsibət öz əlinizin ucubatından, yəni öz nəfsinizdən də bu müsibət sizin başına gəldi. Çünki həm bilirik ki, yəni Uhud, Döyüşü demək olar ki, e, Bədir döyüşü ilə başa baş qutardı. Yəni, Bədir döyüşündə müsəlmanlar necə qələbə çalmışlarsa onların üzərində, bu ühudda həmən o acını da müsəlmanlara datdırdılar. Necə ki, onlar Bədirdə bir neçəsini öldürdülər və bir çoxların əsri götürdülər və düzdə əsas E, müşriklərin ağaları, böyləri, rəhbərləri demək olar, Bədirdə hələ ki, ancaq onlar orada bir çox əsrlər tutdular hətta bəzi e, tarixçilər görə 70-dən yuxarı yəni, əsr ələ keçirmişdilər burada qissalar baş vermişik Bədir e, döyüşündən sonra və orada Peyğambər s.a.v həmən əsrlərin aqevəti haqqında soruşanda Ömər radiyaların dedi ki başın üzə çıxıb geçsin öldürək çıxıb getsinlər. Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bəlkə də başqa səhabələrə məshavir etdi və dedilər ki, qoy yazma oxumaq öyrətsinlər səhabələrə, buraxaq onları azad eləyə getsinlər və nəticədə isə ayə ə, Ömər rədiyallahu anhu-nun rəyi ilə üstə düşdü. Yəni Allah təala dedi ki, sizə onları tərk etmək, buraxmaq yəni, lazım deyildi. Yəni bu ayədirsə Allah təala dedi ki, yəni Əl-İmran Uhud döyüşündən sonra az o anda ki, "Və sizin başınıza gələn Öz nəfsinizdən dolayı gəli. Çünki Allah subhanı ta Allah e, peyğəmbəri onlara e, necə peyğəmbər kimi göndərmişdi və e, peyğəmbər sal-ı sələmdə həmən döyüşdə, deməli, onlara demişdi ki, 50 dənə oxçular dağında deyansın. Və o da Xalib minvalidin qoşunun e, xurmalı tərəfdən gələndə onun qarşısını alırdı və Xalib minvalid də 40-50-yə yaxın. Özün atılısı var idi, çıxmırdılar ağacığın dağlanı, xurmalıdan. Çünki bilirdə ki, 50 dənə oxçudur, hərəsi birini vursa, heç nə elə bilməyəcək. Və Xalib-i Ünvaliyyətdə deyənə bu, həmən xurmalılarda gözlüyüdür. Və Peyyansamda həmən oxçular tapşırmışdır ki, gördünüz, utduq, duzduq, heç nəyə baxmayın, siz dağı tərk etməyin. Aydındır. Ancaq döyüşü, uhud döyüşü, ə iki taktikal yəni baş vermişdir. Birinci anda demək olar ki, səhabələr qalib gönürdülər. Aydındır, elə bilirlər ki, uddular. Və demək olar ki, o qoşunları sıxırlar bir tərəfə və oxçular da göylə gəlir və əslən müşükülər qaşıb durağın üstündə də hər şeyi görürlər. Dilər oxçular oxçular gördük, müşükülər qarşı və səhabələr başa düşdü qənimət yığmağa və dilə gitdə davay biz də gedək başqa qənimətləri yığmağa. Dedilər, onların üzərində onun əmir dedi ki, bəs Peyğaməsəm asiliyə eləyirsiniz, əmir verir, buradan tərpəmin. Dedilər, döyüştə bədə nəyə göz dedi ki, demək olar ki, 47-46 nəfəri tərk elədi dağı, 3-4 nəfər qaldı. Və xalimin validə görəndi ki, oxçular dağdan düşdü, deməli, həmən dağı dövr elədir ətrafından və təsəvvələ ki, hamı başı qənimətə qalışıb, qənimət yığmağa və oxçular gəldi, oxçular enəndən sonra xalidin validin qoşunu həmən dağı dövrədə aldılar və əks tərəfdən müsəlmanları demək olar ki, e, hücuma məruz qoydular, yəni onlara əməlli başı hücum elədilər və qaçan müşriklər də dönüb təzdən gəlirlər və elə vəziyyət yarandı ki, onların qaçan yerləri bir dəni Uhud istiqamət Uhud dağının istiqamətində oldu və onlar da demək olar ki, Uhud döyüşündə müsəlmanlar da Bədirdəki müşriklərin sayı qədər də şəhid verdilər, aydındır və bu ayıda isə Allah subhantala deyir ki, o sizin öz nəfsinizdən yəni, irəli gələndir. Bu ayəni e, ibn, e, çox təfsislər qeyd edir ki, onlar peygamberə səmə ası olduqlarına görə onlara baş verdi. Aydındır? Vəqeylə işarətin ilə enhum yom mabadran khayyaru bayna alqatl al al fida al an yastashidu minhum fil am qabil qatl al asara. Bədir həmçində bu ona işarə idi ki, Bədir günü Onlara ixtiyar veriləndə ki, öldürmək, yoxsa ki, onları azad etmək barəsində, hansı ki, onlar müqabilində nə saldılar, e, onları azad elədilər vədir eyni zamanda onlar bununla da dəyişdilər. Elə bir ki, onlar o qədər adamı bıraxmaqla və hud gündən eynədilər, o qədər də itki verdilər, aydındır və eyni zamanda da təfsirsə, yəni bu ayələri bu cür açıqlayırlar. Və qalə şeyh Muhammed əmin rəhməhullah Və ləhədəl fəlmə'nə qul huvə minə indi alfuzikum Heytü ixtartum əlfidə və istişhədi qadral usara minkum Və Muhammed əmin e, rəhməhullah qeyd eləyir ki Və Allah talanın bu ayəsi Hansıqdir bu sizin öz nəfsinizdən Yəni e, əməl irəli gələndir Bunun müqaməmdə deyir e, Şeyh buyurur ki Muhammed əmin qeyd eləyir ki Çünki onlar e, Həmən əsrlərin müqabilində fidye aldılar, pul aldılar, var dövlət aldılar və o qulları azad elədilər və onun da müqabilində uhu döşünə inədilər, özlərindən bir o qədər, yəni şəhid verdilər. Yəni, müəllif yəni, burada bu iki ayəni ay, gətirməkdə hədəfi, məqsədi odur ki, hətta insanın başına gələn müsibətlərdə, hadisələrdə belə insan özü nədir? Özü səbəbkardır. Halbuki orada bizim tam ixtiyarımız olmasa da, yəni ixtiyacımız olmasa da, ancaq o cür məsələlərdə də biz bir biganə qalmırıq. Onlar bizim birbaşı olaraq öz səbəbimizdən səbəbkar kimi olur, biz özümüz olur. Məsəl üçün əgər e, soyuq havadır, Hamı bilir ki, soyuq havada, məsələn, bayırda qar yağar, hava morozu, kimsə başaçıq çıxsa bayıra, o insan xəstələncə xəstələnməyəcək. <gülüyor> Bu xəstələnməyi Allahusmanın qədəri ilə də qədəri ilə deyil, qədəri ilə və onun ixtiyarı var yoxsa yoxdur. Yoxdur, o xəstəliyin baş məsələsində ixtiyarı yoxdur. Amma xəstəliyin yerinə yetməsinə səbəbkər kimdir? Həmən qulu özüd, aydındır. Hətta bu cür məsələlərdə belə demək olmaz ki, insan orada tam ixtiyarsızdır. Nedə ki, bundan əvvəl müəllif qeyd etdiyi kimi, hətta ixtiyarı olan əməllərdə biz tam ixtiyara ə, malik olmadığımız kimi, eyni zamanda ə, qədərdən olan da yəni bizdən asılı olmayan əməllərin də baş verilməsini biz xalis qədərin üstünü Çünki onun səbəbçisi biri kimdir? Biri biz özümüz aidandır və buna da nə qədər səssən, yəni misal çəkmək olar. Maşın barəsində, nə bilim, ev, nə nə isəni yəni misal çəkmək olar. Əgər sən tutaq ki, öz xəstəliyində e, gedirsən, e, bacarmayan bir həkimin yanına gedirsənsə, o sənə səhv müalicə yazır, başqa bir xəstəliyə meydana gəlir. Nəticə et, o Allahın qədəri idi. Biz təslimik, bu Allahın qədəri idi. Am onun baş verməsində rol kim o səbəbkar kimdir? Yəni sən özünsən. Əgər bəzən yaxşı həkim yanına düzgün müalicə aparılsaydı, o cür fəsadlar yəni baş verməzdi. Və müəllif burada qeyd eləyir ki, yəni hətta ixtiyarı olan və ixtiyarı olmayan əməllərdir. Yəni Musa ilə mukhayyər O cür, yəni əqidə barədə, qədərdə e, bizim eytiqadımız elə olmalıdır ki, yəni, hətta o cür əməllərdə, ixtiyarı olan əməllərdə biz tam mütləqən ixtiyara sahib deyilik və bizim ixtiyarımız Allah Subhanallahının ixtiyarından sonradır. Yəni, əgər Allah Subhanallah istəməsə, biz də istəmərik. Və eyni zamanda e, bizdən asılı olmayan əməllər, hansı ki, üşütmə, soyu, xəstəlik, ölüm vəhləq və s. Hətta bu cür əməllər belə, onlar özü də mütləqən e, bizim ondan e, necə deyərlər, e, demək olmaz ki, bizim ona tam əlaqəmiz yoxdur. Hətta o cür əməllər də bizdən onun arasında var, əlaqə var və o da bizim səbəbkər, yəni olmağımızdır. Hansı ki, bir qöv, e, məsələn, bir e, asılı eləyir, və nəticədə Allah onlara bəla göndərir və bu bəlanın da onlara gəlməsin səbəbi kimdir? İnsan, yəni özləridir. Faḍā'ib minhə də annəmə asābahum kāna bi sabab Edəlik və bu təfsir nəs fil məsələti və Alləh. də bu ayələri gətirəndən sonra qeyd eləyir ki, və zahir odur ki, onlara baş verən, onlara baş verən, yəni bu sahəbilərin başına gələn bu hadisə hansı ki, onların özləri, yəni ona, yəni səhəbkar, yəni olmuşlar Yəni, e, onlar o zaman ki, o əsrlər əgər qətirə yetirsəydilər, qətirə yetirsəydilər və o əsrlər e, təzən e, Məkkəyə qayıdıb, təzən e, bu dövüşə də hazırlaşmazlar və eləqə və s. Vaqqədər ki, fi müqabülə hədə Fəinnə l-insan mutasəbbun fəmim yəqdiru ləllahu ləhū minə l-xeyr <Gülüyor> ma rəhmatullahi bihə kəma qāla təala mukhbirən annə fəduəwətihə fakuləstəğfirū rabbakum innəhu kənə gəffāra yusəllə səmā'əlikum idrāra və yəmdidukum biəmwālin və banīn və yəcəllakum cənnātun onu demək olar ki insan özünün başına gələn yəni qədərlərdə özü birbaşa səbəbkardır onun başın Xeyirlərdə belə insan özü səbəbkardır. Necə ki, Allah taala e, Nuhun e, duasından buyurur ki, Nuh öz qömrə dedi ki, e, mən onlara istiqvar edin, Rəbbinizdən istiqvar edin, o həqiqdən də e, bağışlayandır və siz istiqvar etdikdən sonra o sizin üzərinizə yəni yağış yağdırsın və e, göydən e, sizə e, ruzilər, və sə, var dövlət, övlad nəsib eləsin, və sizin üçün yer kürəsində cənnət və sizin üçün axar çaylar etsin. Yəni, bütün bunlar, bu xeyirlər nəyin müqabilində olacaq idi? Onların istixvarın, yəni müqabilində. Hətta onların başına gələn bu xeyir qədərdə belə insan özünədir, özü yəni səbəbkardır. Qaləy, bilincozifimə, mənəl istəxfir rabbakum, ey istəd'u məqfrədəhu bit tohvid. Yəni, İbn Qeym, İstəxfiru Rabbakum, Rəbbinizdən istifar edin mənasını belə açıqlıyır ki, yəni Allah Subhanətə Allah'ın təvfidi ilə özünüzə, yəni, dua edin. Və qalə fə imənəl kələm ənəhu əqbarahum ənəl imən, yec müələm əlxeyr əd-dünya və Və eyni zamanda bu onu göstərir ki, Allah Subhanətə Allah bunlara bildirir ki, e təvfid, təvfid və eyni zamanda Allah Subhanahu iman etmək, yəni Allah iman etmək onlara dünya və axirət xeyrini bir yerdə, yəni cəm edir. Yəni əgər insan e, tevhidəhli olsa, iman ehli olsa, Allah Subhanahu bu cür hədsiz vardövlət ona nəsib eləyir. Və eyni zamanda da o həm dünyasını qazanır, və eyni zamanda da öləndən sonra yen qazanır, axirətin yəni qazanır. Qalə qurtubi rəhməlullah fi hədil əyəti vəlləti fiilhud dəlün alə ənəl istixvar yəstənzilu bihə rizq və ləmtar və imam qurtubi bu ayənin təfsində qeyd edilir ki bu onu göstərir ki istixvar etmək e, səmadan yağışın və ruzinin endirilməsinə endirilməsinə yəni dələt edir yəni, insan əgər istixvar etsə əgər Allah-u bağışlanma istixvar etsə bu artıq e, ona ə e, və yağışın endirilməsinə səbəb edir. Qale şəbi, xarici Umar yesteski fəlem yezid al-sikhvar hatta raja və umturə fə fəqala fəqalu ma raynaka isteskeyta fəqal laqad talabtu al-maṭar bimajadihi as-sama allati yastanzilu bihi al-maṭar Bir gün Ömər İmam Şəbi qeyd edir ki, Ömər rədiyallahu bir gün yağış yağılmaqdan ötürü, yəni dua etdi və çox az bir dua edib qayıtdı. Hətta qaydanda artıq, yəni yağış yəni nazir olmuşdur və dedilər ki, biz səni görmədik, yəni çox az bir dua etdin. Deyir, artıq deyir, mən Allah Subhanahu e, o cür yəni dua tələb elədim ki, hansı yağışı gətirən, yəni səmaların ə e, buludların yəni, gəlməsini Allah Subhanahu hissədim. Yəni yağışın yağma səbəbinədir. Həmin buludların yəni gəlməsi Ömər rədiyallahu anhu da öz zəhsında yəni bu cür yəni duanı edib. Və eyni zamanda həmçində Səhi sünnədə e, hədisdə Peyqansun İbn Abbasə etdiyi vəsiyyətdə gəlir ki, əhvelə yəhvelə. Yəni Allah Subhanahu hissələ ki, Allah subhanallah səni hifz eləsin. Qalə ibn Rəcəb fəyşərhi mən həfidə hudud Allah və ra'a hüquqəhu və həfidəhullahu fəinl fə cəzə min cinsil əməl. Və ibn Rəcəb bu hədsin şəhrində qeyd eləyir ki, kim Allah subhanallah hüdudlarını hifz eləsə və onun ə, hüquqlarını, yəni, qorursa artıq Allah subhanallah da onu qoruyar və bu da cəza öz, yəni cinsində olar. Yəni, cəza öz cinsindədir. Və qalə və Ve hifzullahu li'abdihi yadhulu fiyin növ'an, hifzuhu lehu fiyin masali dünyahu, ke hifzuhu fiyin bedenihi ve veledihi ve ahlihi ve malihi, Vethani, ve thani hifzuhu lehu fiyinihi ve imanihi fiyin ve yahfaduhu fiyin hayatihi mineşşübhətə el-mudillə ve mineşşəhvətə Allah subhantallahu anhın öz kulunu hifz etməsi bura hifzin iki növü dəxildir. Birinci, Allah subhantallahu anhın öz kulunu e, dünyada, dünyada ona fayda verən məsləhətlərdə hifs etməsi, onun bədənində, övladında, ailəsində, malında hifs etməsi və ikindisə Allah subhanətə onun dinində, yəni hifs etmə dinində, imanında hifs etməsi, hansı ki Allah subhanətə onun həyatında, həyat boyu yaşadığı müddətdə Allah subhanətə onu azmış, yəni şübhələrə düşməsindən və eyni zamanda haram olmuş şəhvətlərinə düşməsindən yəni hifs etməsi. Yəni bu hədistə E, bu yerində qeyd olunur ki, yəni e, Peyğambəs İbn Abbası etdiyi vəsiyyət ki, Allah hifz et Allah təsən hifz eləsin. Buradadır, hifz iki dənə, e, iki növü, yəni, şamil eləyir. E, həm dünyamı, həm də axirəti hifzi. Yəni, dünyamı hifz odur ki, Allah subhəndə ona e, mənfəət verən, xeyir verən şeyləri hifz eləyir. Yəni, onun bədəndə ə xəssəli verməz, övladını hifz eləyər, ailəsini hifz eləyər, malını hifz eləyər və eyni zamanda ona axirətdə fayda verəcək şeyləri, hansı dünyadan şübhələrdən, bidətlərdən, sonra haramlara düşməkdən, yəni Allah sonra onu hifz edər. Əl-məqsud <gülüyor> enna l-abda l və musəccibun limə yuqaddirullahu lahu və mə yuṣībuhu minəl-xeyr və şər. Və dil bunnarı gətirmədə məqsəd odur ki, həqiqətən də özündə özünün başına gələn qədərlərdə yalnız xeyir və şərin, yəni başına gələn xeyir və şərlərdə insan özü səbəbçidir. Yəni insan özü, yəni səbəbkardır. Yəni müəllif burada həm ayədən, həm də hədislərdən, yəni gətirdi ki, yəni o cür məsələlərdə insan bir yəni, biganə qalmalı deyil, bilməlidir ki, hətta dünyada başına gələn işlərdə də, yəni özündən aslı olmayan, yəni qədərində də belə, yəni ixtiyarı olmadığın qədərin baş verməsində belə onun özünə aididir, yəni səbəbkar rolunu oynayır. ولهذا ذكر الشيخ السلام بن كيمية في سياق التقرير ماذا بالسلام في الأفعال ناتجة عن أسباب الأفعال المخلوقين أن للمخلوق فيه عملا وأن لم يكن مباشرا لفعلها. قال رحمه الله فتبينوا أن ما يحدث من الآثار أن أفعال الإباد لهم بها عمل لأن أفعالهم كانت سببا فيها. بين زمان الشيخ السلام Əbün e Taymiya e, sələfün salem məzəbindən yəni bu barədə yəni danışanda qeyd eləyir ki, və eyni zamanda insan özü də yəni öz əməllərində, yəni öz əməllərində özü öz əməllərində yəni səbəbkardır. Yəni başqa hər bir şeydə insan e, özü o əməldə e, baş verməsində yəni səbəbkardır. Və hədə də yəzharu ennel qul bi ennel abd مصير أو مجبور على ذلك مع قونه لم يرد في شر بهذا اللوث فان إطلاقه من جهة المعنى مهل النظر لكون العبد مدسبا بأفعاله المطالقة بمشيته في ذلك ولهذا فالسلامة في هذا الباب إن شاء الله هو العدول عن الفاضل المجملة إلى الفاضل الشرعية O da ləki bən yəqal il abdi məşiyyətu iradə al afali və lakin məşiyyətu la takuna fiidatan və bunla da bəyan olur ki o cür sözlər istifadəmək ləfzlər istifadəmək hansı insan ixtiyarı var və insan ə, musayir və ya hətta məcburdur demək Bu həqiqətən də e, bu cür sözlər deməkdən, yəni çəkinmək lazımdır. Çünki qeyd etdiyimiz kimi, yəni bu cür sözləri itlaq etmək, yəni tələffüz etmək o artıq, yəni şəriətdə o barədə açıq-aça nas e, dəlil, yəni varid olmayıb Və salamatı da budur ki, Allahın izni ilə o zülfəslərdən uzaqlaşmaq, onlardan uzaq durmaq e, və şəriətdə gələn ləfsləri işitmək hansı ki, insanın istəyi və seçimi var öz əməllərində, lakin onun istəyi və seçimi icra olmaz, yerin yetməz, hətta Allah subhanahu istədiyi e, və iradəsi olmayana qədər və deyir düzün Allah bilir. Və müəllif e, bu bəstə, yəni onu qeyd etmək istəyir ki, yəni insan Əziz Allah musayyar və mukhayyə sözündən, yəni çalışmalı istifadə eləməsin. Çünki qeyd olunduğu kimi Quran və sünnədə bu cür sözlərin tələffüzü, yəni gəlməyib. Quranda varid olan sözlər hissə və iradə, yəni mənası məşiyə və iradədir ki, yəni bu cür ləfzlər gəlib Və bu cür ləfsləri istifadə eləyən insan bilməlidir ki, insan özü ixtiyar sahibidir, ixtiyar sahibidir və onun ixtiyarı Allah subhanallahın ixtiyarından qırağa çıxmır və o istədiyi yerinə yetməz, hətta Allah subhanallah istəməyinə qədər. Hancı o məsələlər ki, hansı ki e, qədərində olan məsələlər, yəni ondan aslı olmayan əməllər, məsələn, xəstəlik, ölüm kimi əməllərdə isə insan eytiqat etməlidir ki, insan özü o cür əməllərdir, nə deyir? Özü, yəni, səbəbkərdir, həttə o cür məsələlərdə də bir canı olub qədəri, yəni, boyuna atmaq olmaz. Və düzün Allah bilir, və sallallı Muhammədin və aləli Muhammədin. Gələn dəstdə inşallah, yəni bu müxtəsar ağidan yəni xətiməsi olacaq oyun da yəni dərs bitəcək inşallah